Bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi والصلاه والسلام ole rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun djotë vale fonë dorë për pritëndim dhe falë këtij punë. Ndërsa ne vargëm son të merrin Allah djotë vale në digjrat të sot në mëtemën e rradës. Ndërllogësi po shekëndë numërimi duke trajtuar temat e mirësi dhe edukatos për një pjesë të të rëndësishme të jetës së pacientit. Jimi duke folur për një raflektim të drej për dhejtë të kuptimit të drejtë të pesë. Dhe kimi dhen se edukata e vesimtari shtrije të në dhinënë të ndryshme dhe kimi të dhuar që të shpallonësim dimenzion për dimenzion. Pra dhe kimi të hollë për uh, edukata e ndirësia e vesimtari për apër më përmë të ti. Pasta i kimi vazhduar me jetën dhe sot dhe të rrashotore dhe së do të vazhdojmë në kateroni të u uh, të njerëzë të të të të të të të të të të të në obligime të shumta, por mendoj që edukatë dhe nirsilë në jonë përbalë ture nuk i bëndë dobi a tyre, por në bëndë dobi njëve. Dutë Do let për edukatë në njerëzë të dijes, nda e tyre që të kjutojmë dëmëstojmë për e qyna. Përëse, fjolloj të filas për temi, më rëndsi, më të temi plikë të bregatitura, më gjerë që ti përmendë dju vretë të më rëndësi, dhe janë të rëndësë shme djë një një nj Nuk janë, janë asësi dhe të të të argumente, nuk janë fakte që i mërdi kush ndorë në ti dhe përmës tyre pas ta i bën volumtimi se kush është vjetare, kush nuk është vjetare. Nuk janë të pëjme dalë në jashtëme, nuk, nuk janë këto regullë dhe këtë mësime që ne tash të volumtojmë, madhje dhe të vërësojmë, dhjubojmë se kush dine kush nuk dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por qëpa nga duhet këtëm? Nga duhet që nga të dhim për vetën tonë. Apo të dhim për vetën tonë se, e, realisht për mund të ndimi të sigur dhe qekë kërë kërë fjerë me e më apë kërë. Këja është bërënsi. Ata që, si në pas neve, nështë të nuk unë me të jemi shumë qekë, ose spako, këri kërë me më marë, të gjedhë u dëshirojmë, Allah u të japë sukset e të të të të të të të të të të të të t Dhe dyta, tema që pojë të retojmë, së onë të melenë dhe të manuar, gjithashtë të, të ndërdojë dhe nuk është, prapë ajo që në japë të drejten, që ne të akontësëm të tjere zhjidhjet, kush ku ka përzhjidhje. Por është që ne t'i përgjigjemi drejt, aso i kërkese dhe atimësimit të të parve tonë. Dhe së le thënë, inë ha dhe l'ilma din, fëndhuru ammen të hudhune dineku. Dituria që është feja e ati. Andaj jeni të kujdesur prej kujt po e merr nifen. Kaç, aq azhë më tepër. Nga se sa patyshim se jo rallhera mund të dëgjojmë çndrimet saktuara, mund të dëgjojmë fjalë saktuara, njerëzit mund të ndihmendje këtë që janë bënë këta dëgjoni këtë merat, ne po mundohemi që të prezantojmë një manual individual, personal për veten ton, që si të gjindemi në kët hallakom dhe në kët kash që fatkeqësisht jo rallhera Po i fatruat njeri u të thjesht Një muslimani cili pastaj në hutika t'jam ban Do është ta mund t'jam ban edhe gabimesht Pike a parë që do t'las për te Në kodrë të kësa i temet të ndërdozër është Një prezentim shumë i përzidhë, shumë dhe i shkurëtër Rëth vlerës e njerës të dijes Dhe për këtë kam përzidh një ajat dhe një hadith Ajat i është në sunë Ali Imran Kua Allahu Gjellawala a thot Shahid Allahu Annahu La Ilaha Illahu والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله والعزيز الحكيم الله جل جلاله kur na kta ayat te ndërrova vetë mëtura prezanton dëshminë më të madhe që ka njohur donjera qiell dhe tokë dëshmia më e madhe që është dëshmuar ndjer për të as dëshmia ku prezentohet saktësia dhe vërtetësia te drejtës së Allahu جل جلاله mbi robtë të tij që ai jetë i vetmi që ta adurohet në kësaj dëshmie Allahu جل جلاله do thotë ose përkëd dëshmi Allahu xhallahu ala fillimisht ka dëshmovet shahid Allah Allahu është dëshmitar se vetëm ai merran të adhurohet dhe kjo është dëshmi e madhe kur Allahu xhallahu ala bëhet dëshmitar i një çështje caktuar ku njerëzit jo rrëllagjt historis kanë pasë me dyshat e ha mendje atë Allahu po dëshmon se kjo deklaratë se kjo konverrim është i sakt dhe pastaj në këtë deklaratë Allahu xhallahu ala po bashkangjet me laiket e tij Dibril e të tjerë. Edhe melaqet janë dëshmitar në basho tho që e njohin Allahu xhallahu ala dhe të madhresat i që njohin dëshmojnë se ai është i vetmi me që merret ta dhruhet. Mir po në kadr të kësaj ajo ka bashkangjit dhe ka përdorur si dëshmitar të tij në këtë konfirmim dhe këtë deklarat ulul ilmi, njerëz të dijes. Do sa Ibn Khayyim rahimullahu qe rekomandon këtayat i sill dot të thot një varg faktës që veç nga kë ajo dalin e që dëshmojnë për vlerën dhe pozitën që e ka njerëzit e dijes tek Allahu xhallahu ala që duhet takim pastaj edhe tek edhe tek ne e para është thot Allahu i ka përdorur si dëshmitar dhe kë e përziejet Allahu si dëshmitar jap më kuptu saj te Allah ka pozitë e dyta Allahu xhallahu ala ka shoqëruar dëshminë së ti dëshminë ulëmave Dhe kjo është në kushte të thjeshtë dëshmia e Allahut me lajkeve ulemave. Dhe kjo vlerë mëdhe përta që Allahu xhallahu dela i ka ngrit një njerëz të dijës në këtë shkallë të madhe që i ka bërë dëshmitar së bashku me dëshminë e tij. Dhe dëshminë krijesave më të mira të Allahut xhallahu dela të lajkeve i ka bërë Allahu xhallahu dela dëshmitar të njohësmrisë ti, të tij, dëshmitar të drejtësisë të tij, që e kanë bikrijuar për adhurim dhe mos i bëhet shok ndajurim në, në këtë dëshmi Allahut xhallahu reyk. Në këtë dëshmi e ka bashkëqëndruar dëshmina e dietarëve. Gjithashtu Allahu xhallahu te lavala të dërozor edhe në kët pikë, gjithashtu për dobimin të kiajtë që flet për dobimin apo flet për pozitiv në ulemave është se Allahu xhallahu te lavala nuk i kanë donë nga ka ndon nga pejgamberët. Qase padyshim Allahu dëshmon, me lajkë dëshmojnë dha njerëz të dijes. Njerëz të dijes të fillimisht kush është? Të dëguari të Allahu, padyshim, qe satana mësuan këtë dëshmi. Mi po shikoj Allahu nuk ka thënë Allahu dëshmon, me lajkë dëshmojnë, pejgamberë dëshmojnë dhe njerëz si të dijes dëshmojnë. Si kanë donë njerëz të dijes nga pejgamberët, nga së realisht njerëz të dijes janë tashkimtarë të pejgamberëve. Ata ecën në kat rrugë dhe aq që kanë dëshmuar pejgamberët, ata një dëshmojnë. Dhe kjo më kuptoj padyshim se këta njerëz kanë pozitë dhe kanë vlera që padyshim neve na obligojmë se si të sillemi me ta dhe çfarë edukate duhet pasë të pas përballë tyre. Nuk janë kategori thjesht e shoqërisë, andaj kemi obligime përbalë soj kategorie në amër të imanit, në amër të besimet që e kemi në Allah në gjellë gjellalu. Dhe ta është të shumë të endo që ulemat i kam përmanë, uh, për fund, në kodrë të këtja jeti, Allah u të barë, këtala, i ka përdojrë si dëshmitar në dëshminë matë madhe. Andhe sa so, so ma seriozë është qështja, ti nuk merë dëshmitarë gjithë kanë qase njeriu njeriu njeri serioz i pjekur mirë dëshmitar për punë të mëdha. Njerëz bashkëmu që realisht na stad nuk kanë as kapacitet të madh, as nuk kanë as serioz, mund të mirë dëshmitar për gjëra të thjeshta, nga se tek e fundit edhe po ishte dëshmia ndryshe, nuk ka nuk ka dëmë tek e fundit kur bëhet fjalë për gjëra të vogla, të imta, mirë po kur bëhet fjalë për gjëra më dhëora, sikurse është dëshmia se Allahu është i vetmi që merret të dhërtë kjo çështë e madhe. Për shkak të kësaj Allahu ka kriju çetën për shkak të kësaj Allahu ka dërguar pejgamber për shkak të kësaj dëshmi Allahu ka dhënë libra në kohë dëshmi e thjesht kjo andaj ne këtu është mi ka serioze Allahu xhalleu ala i ka bërë dëshmitar ulemat njerëz të dijes prandaj këja më kuptua se sa është kjo kategori e rëndësishme dhe sa ka vlera tek Allahu xhalleu ala që pastaj këtu duhet të njohim edhe ne do të jemi të kujdesshëm përballë kësaj kategorie se A jemi duke usilur me sile adekuata dhe si duhet Gjithashtu pegamberi sa usam si korsekar në adithin e Bukhariu dhe muslimit Ka thënë Muhammedi aleyhi s-salatu wa s-salam Me njuridi Allahu bihi khejre, ju feqqihu fiddin Ata që Allah i përzidh për një dobit pësashme të ajab Ta din se janë ata që va ka dhëm dhjenë Allahu جل و علا u ia begatit shumëta. Nikunë begaton me kët, nikunë me kët, dhe gjitha begatitë Allahu جل و علا i bën dobi mi njerëzve. Mir po për të përzihedurit në begati dhënje dhe të përzihedurit e Allahut në dhuratën më të mirë janë ata që në kuadër të begative u ka zgjidh diën. Sikurse për shembull ti i ke 10 njerz që i don të gjithë kanë respekt të tij. I dhe i ke para veti 10 dhurata që dëmërojnë. Por ju të gjithë janë të barabarta. Dhe varësisht nga O forsija që kimë filonën një herë pa dhe vlerë në dhuratës. Ato që kimë më specifik, më të posaçëm do me veçu, i hap edhe e diën më më të posaçhme. Andaj ata njerëz që kanë posaçëm tek ka Allahu xhallahu te ala, të veçantë, Allahu e dim pse i ka zgjidh, wa qadana Allahu xhallahu te ala hedien më të mirë, wa qadana Allahu xhallahu te ala atë më të mirën, begatin më të mirë. Wa qamunsucha tanjojnë Allahu xhallahu te ala, tanjojnë rrugën që shtëpi e zakaj, në përgjysë wa qaya pa Allahu xhallahu te ala u diturin dhe janë dëgjuar me kë dije. Dhe tendëllozër, varësisht sa njerëz participojnë në kë dije, meritojnë nga këto vlera. Dikush meriton më shumë, dikush më pak, nga se ju jo të gjithë jani në jo të njëjtin nivel. Ju të gjithë jani në të njëjtin nivel. Dikush din më pak, dikush din më shumë, dikush din diçka më tepër, po diçka ka nuk din më tepër, dikush din janë të ndarë njerëz në këtë drejtim, mirë, po kushdo që ka hyse sadopak në dije i takon diçka këto vlera. I takon diçka këto hedie. E kush ka marr më shumë Nga kjo hedhje më teper Se kërshë ka thënë pejgamberi S.S. El ulemaën Warëthët u lëmbia Djetarët janë Trashëkim të artë e pejgamberë Nërsa pejgamberë Lem ju arrithu dinarën Vë në dhirëhëman Por pejgamberë nuk kanë lënë trashëkim i Të hola, asë gjë materiale Mirë po kanë lënë shfarë? Kanë lënë din Fëmën akëdhëhu Akëdhë bi haddhin wafirë Kush mërë ma të për nga këtë dhije, ka mërë ma të për nga hisë e tërshkimisë. Kërë Allah e ka ndohë. Kush mërë ma shumë nga dhije, aqë mërë ma të për ka hisë e tërshkimisë. Dikush ka mërë ne hadith për nga mërëzumë. Hamdullat, ti ke mërë pak për këtë hisë. Po, dikush i ka mërë letë, ka më shumë pjesë në këtë hisë. Dikush ka mërë ne qenë. E kësë të mëralë, sa mërë ma t Më the për napreqin këto vlera edhe neve. Është këtu me radh njerëz që janë kategori në kategorinë kët aspekt. Gjithashtu të ndërluazur që dua të them në para se të karakter tipike e dytë është se kur flasim për njerëz të diës nuk do të thotë që këto rregulla ose këto mësime që po i mësojmë janë detyrimisht të ndër lidhen me dikën që ne kemi kontakt ose rrhim me të. Janë të ndërlidhur me njerëz që kanë vdekur, që janë prrezent, kanë shkuar, por që përballë asaj që ata kanë lënë kemi obligime, kemi edukat përball tyre. Pra nuk është këndë lidhur me dikon tash, thot dikush, po na s'dim ku ka dietar. Normal që në ushqimin ton dietar të kalibrove të asaj që kërkohet nuk kemi. Allahu na i dhosh, na i dhazh dhe na i shtoft. Mirë, po padyshimse çdo kush përfiton nga dikush. Dhe çdo kur mëson për dikujt, qoft drejtpërdrejt apo qoft nga libra apo qoft nga dikush që ka kaluar, po ne përfitojmë nga msimet e tij, bëjmë pjesë në këtë, në këtë kategori që ne duhet t'i më të kujdesshëm për edukaton ton për ballë tyra. Pika e dytë që dua ta përmendi të ndërlozer është rregull ë kush quhet njëri dijes. Kë pyetje bëhet shpesh. Na thënin dëgjoni dietarët, ngani dietarët, po kush ai? Ç'është me ditna kush është dietar? Prap po them atë që s'e kanë në fillim të ligjratës. Të ndërlozer këto kritere që dua me përmend, nuk janë për vlerësim të të tjerëve, por janë për ty që ti më kërkua që të vijnë ty e kur të gjon që ti kapo. E pas taj, jera hata përta. Dhe dhvynë për ty, jo për tjertë. Mos filloh me klesifikim, pënal, jo s'ko ka kjo përta. Jo, jo, ja, jo, kështo. Lype atë që ti e gjonë me këto, këto cilësi. Dhe besoj përgjigjeve të ti, besoj mësimive të ti, nga se realisht këto kriterë janë një sinalizuas. Bajagi i drejtë, që japën me kuptu se e keqëluar adresën e duhur. Shania e parë, njerëdijës për cilën po flasim dhe përballë të cilëve duhet t'i më të kujdesim në sillën tona, në edukatën tonë këtu më radh, që do të flasim më vonë se cilash që edukat, e para është të nderozë shenja, e para është e njerëdijës së na porzllasht. Po dituria, dituria kur flet është është flet me dije, nuk flet me hamendje, nuk flet nga nga epshi, nuk flet, flet me dije, flet me argumente, flet me fakte, i qartë. Dhe gjitha kështu, në këtë djevën pjesë edhe stabilitetet dhe qëndru ështëmërinë ati përbalë dilemëve. Vjen në dilemë, vjen në isprove, ishen një është, e tash, nësa ishen një është e djevën si janë stabilë. Absolutisht nuk, nuk, nuk i zhvendos nga kjo qëndru ështëmërinë dhe kjo stabilitet, asë një hamëndi, asë një dilemë janë të, janë stabilë. Pra ndaj të nërëzër, uh, shpesherë kanë orë dilemat saktuara që nga njerë njerë i kanë Po tash ky hadith thot kështu, po tash ky ajet, e tash ky rregull, e tash kë u bó kështu, zakonisht njerëzit jo r alhara din me që në udhkrye të Hamendjes, nuk po them me muh, por spaku i prek pa Hamendja. Ndërsa ishte njerëz të diës nuk ka mendën. Ata nuk lëvizin, nuk thon vallallah nuk po di tek xhurrëm, ata janë punë të qarta, sa më të qarta ka dhe të krisalizuar e ka pamjen, aq më njëri diës është. Për këtë arsye, për shembull, shikoni historikisht Sa so sprova, sa so, so furtuna, sa so telashet, sa so trazirat, nështë ati i gjenë njerës e dijes stabil. Pallëve shumë, e dinë se kjo është kështu dhe nuk e lunë asë kosh. Do të bindin i mas disa viteve së kështu ka qenë, mirë po. Delëso njerës bindin, kjo nuk i bënd të hamendur për balë njët vërtet e njerës e dijes. Për këtë arsuja, për shambullë, njën nga njerës e të ma dishum të këtion meti kush është pas pegamberet e sa, Njën nga njësë madirë është Ebu Bekri Radiallahu ta'ala në hapëta Ebu Bekri Dhe kjo e mur një grad Që është grad të njërësve dies Pikrish përshkak të këti stabiliteti Dhe pikrish përshkak të kësaj që du është mërje Andaj nuk ishte let në atë kohë të nërlozër Nuk ishte let Që të pretendo një njëri cili Nuk din të asë shkim asë letzim Nuk ishte asë midet më elementare të Nuk ishte Të vjenë dhe të të të se ka udhëtu natën këtë venë Pasë e ka shku në qilë, pasë e ka pa Nuk është dhe bashkë e letë kjo punë me besu kështu altën Pasë e Mosharani të ndërdozër se Me i besu Alio Radjalanu, pejgambiri të atësam I cilë ishte i vogël Ashtë disi e maja kuptushme Pse? Pse mosha e bënd vetën Kjo maj vjetër me i pjekun Normale është që me i besu Pa rezerva i riu dë vjetërit Ndodhë kjo Veç adesht në që se kanë edhe afërsi Edhepse këtu ka vlirat Ndaj Alijo radiallano Absolutisht nuk gëmë Ka vlirat që ka besu i pari Mirë po Ebu Bekri Ishte shoki pe i kam verë samë E zakonis shoku shoku të mja kontestu Së është në qëka e madha po Ti për thua po Ka drejt me dhe në kam me dhe në mendim Se mosha në lejan qëtë kemi mendime të ndara Asprish punë Mirë po Ebu Bekri radiallahu ta'alanu Kër i besaj pe i kam verit Alehi salatu osramë pa me dije, me fakte, pa se ky është i treguari ja, Allahut, nuk e hamendi as një udhkryq derisa u ndonë nga kjo botë. Prandaj Kurajton dhe i than shokut po thatë kështu kështu, sikur sa është i njur, ka shkul qiell dhe ka shku, para mendani, për pa shkak se si thonin Kurajshit, ai shokut po that se përni natë kam rrimë shku në koc, që nat ku duhet një mujit minimum. Do me deve të fuqishme, të përgatitur mirë për këtë kohë, kualitative, cilësore. Nje muj dit ishte minimum me shkum koc nga Mekja ne ne koc. Po me poshte te lashe rrugues o diçka ne devje lodre diçka, dimu jus dimu dit. Do thot ishte, ishte kjo normal apo? Me thon se ka shku per nje pjes natos n koc. Ne ka sh bash le kjo. Me thon apo thata, shkënj te funi me ta tani u kallzeu. Per shembull, absolutisht as nje thërmi ha vendja. Vetem nje pyetje kishte, a ka thon aj. Povoj po thot, u kurr çfarë dosh apo? Po s'ka me mendje. Nga se dituria e bën njeriu stabil, qëndrueshëm. Mungesa e dijes, s'po di aftë. Për shembull, një njeriu që është ekspert në ndonjë teknologji. Dhe dikush nuk është fort ekspert. I vjen ndonjë pajisje dhe, dhe thotë kjo kushton kaq. Po s'po di, mos po mashtron, më mos nuk po di pa çmim apo hamandet, gjasë nuk i ka mekanizmat e duhur për me verifikuar marrë vendimet. Po kur është ekspert veç e prek që kjo është original, qmimi është shëmili me herë, s'ko hamendja për të, nga se do tëtë aspekti, aspekti profesional e shkrinë hamendinë për të. Pra ndaj një është e dijes i gjeni stabil, të qëndrushum, nuk lëvizin janë të qëndrushum për bolë stuhive dhe fortuneve të ndryshma për. Gjithashtu të prishenjave do mund të njërëve dijes është se të ndryrezer gjithë mund ka qenë kështu historikishtë Me dalime të sektuara dhe janë shtuk të dhejme fatkesisht në kohën tënë, por shen e njerëve dies ka qenë entukata, ka qenë morali, ka qenë të vëtshmëria. Në ke pas mundësi me panë po njerë i dies të u shajtë më aldhën e për rrugëm të. Ja, kjo së parë me nukë, sa to. Nga se pejgamberi sërë e lasëm qëra, si ka qenë, shemblëtyrë e njerëve dies, si ka qenë. Për shemblë ka thonë enes minimalik. Se i tërguari së sëllëm, ma këne Së so, kënje që dole për tregë të bërtita, të bërtit e të ushtuji më njerë Së so, kënë kështë Allah -të. As të ka qenë fëhishen As të ka qenë njerë që realisht Ka qenë injëllosë në mëralë Vëra mu të fëhishen Ma dhe së ka qenë i tirë as të shprejhje Shëmë i kujteth shumë Andaj Allah gjallëvala dhëtë Innëma jakhshëllaha min ibadihi El ulema Nja Allah të mësë shumë të ja kandron Dhe të të tjerë të ja kandron, normal druajtje ndaj Allahut, dhe frikë respekt ndaj veshmëri dhe moral dhe cilëteve mirë janë njerëz pra të dijes. Prandaj të ndërgjozë lojëzët don me marr për di kujdie. Mi pa shasë në gjuhën e tij përgojon shpesh. Flet fjalë të mira, më është ta shtyhet me hallk poshtë përpjet. Realisht nuk është i kujdesshëm në adhurimin e tij, as i në namaz, as i rregatë sunete, mos po thon prap prap mos keç kuptova. Nuk është kjo problemi i sotier, po për vetën tonë. Në çupse këron kësi njerëz kërka diku teatër apo. Ja Qase realisht, realisht dieto për para kanë pas hala kriterin e masrike të më bosen ti përdor snamet kush pjesë po, të kurpush. Po ju zbut balli kriteret do të thot në këtë gjenerat për shkak se është ku as i është ku Allahu na ruaj. Po për para për shemb, e shëje ulemat për shemb më marr për diku hadithin kan qen shumë strict, kan qen shumë rigoroz, kan qen shumë domthon të kujdesem që me amar diku të ka thonë pejgamberi saollallahu alajhi wasallam, do të bajim me kur, bajim me kur domthon i kujdesem këtë aspekt. Por tash Imam Al-Auza'i rahimuhullah kur ka doli me amar diku të hadithit, më spori, më spori para se më shikoi se a ko dije ku ka msua, a ka nguh hadithna ju, a ka zgjirin e sakt. Imam Al-Auza'i fillimisht ka shikuar çka Ka shku në namaz në ti Qëse namaz në ka bo qështë duhet Dhe dhe me kërpi kri, ka dalë Edhe i ka nëjtë ga të namazet Ka qenë shenë se vazhdo në matutje U kry e para A mëse ka pa namaz, ka thonët kë namazin për hup I hup edhe adithet apë Kë namazin rëngati për vetë në vetë Andaj dëvëshmëria, silja, moral i mirë A ka qenë pekamberi s.a.s. në kulmë në silës i mirë Si këse ka dhënë Aisha r.a. Këne khullu kuhu el, el Morallin e ti të daqtë në me di si ka qenë Si e le pegamerës u si ka qenë edukata e ti Ku shikani? Shikani Koranën Shikani Koranën Nëse Koranën që ka thët? Inë në nënkër al-aswati le Sautu l-hamir Allahu Gjallahu la thët Pa dushim se zëri më bezdisës Më nevërëtës është zëri gomarit Nësi realisht e ngritë zërin Palë po kur zësëtë ato Shikur se koka e dë njerës Realisht i përëngjojnë kësoj Engrizën, realisht kish me di shka, pa, as, kur të kish më thonëble diçka, po as kurrë s'ta thotë apo. Prandaj dua të them që ke nuk i takon kështu të jenë njerë të dijes, përse la dikujt moralin, edukatën, sjelljen si flet, ose për shembull, me gjet dikon që realisht në shanset e parë flet për tërë, ose nga ato huaj, mos ka ti këto. Realisht, në... so mat kujdes shumë të jemi për dikon që realisht fillon me rënium. Ai që ka projekt të rënimit nuk mund të konë referencë. Nuk nuk nukon referenci. Pra ndaj, edukata, silja, kujdesi në gjuënë ti, në ibadetënë ti, në moralënë ti, janë një shenjë. Janë një shenjë. Që, të reguin se filoni, ja ka paharin djes, është për njërzve djes. E treta të, të nderrua, dhe zërë, ne edhim se dunjaja, gjithë ka në mashranë. Pa dyshim dhe jemi, jemi vazhdimisht në dë luftim me ta se kush këpë e udheqë a joshja ksoj bute tek nacit e saj po na udhëheqim neve apo ne me besimin ton dhe me arsyeun ton dhe me lojiken ton pe udhëheqim ne atë auto dhe në këtë drejtim njerrit më rezistent dhe më imun ndaj yushjes së ksoj bute ankohen njerëz e dijes aftë ata që më spaku do të thotë duhet që dundjo me i mashtruaftë dhe sa mar kë, kë nuk nuk e kupton posedimin se ka pasur edhe më shumë që kanë posëduar shumë Po nuk i ka këposedua asikax dunjoja Ka njerë që nuk posodin ka dunjoja asikax Po që i kaq ki posodin e dunjoja Nëndalon kush kanë e posodan Nëse ti e posodan Nëse ajo ty nuk të posodan Ska pikë për lejme Po nëse ti nuk posodan kur që për dunjas Një i varfur Por aja të posodan ty cilë ka adan Atër kjo është problem Pra njerëzin më rezistent Më imun Për baljoshive të nërme të kësa i bote është Njerë i dijes Pra këtë arsu Alla u gjellewana kur e lavdran Jusufin e lejsam i cili i rezistaj një aspekti shumë dhe të të prezent të kësaj dunjaja që përmesaj shumë njërë fatkecisht, jenë rdzu e kanë rshit fatkecisht si pasoj e lakmis pas epshit të nëryshum Alla u gjellewa kur e lavdran Jusufin e lejsam në basë që ka fit e bëri këtë, e ka përmesë ne i kemi dhe në dija pëtë dhe në basë dhijes se i ka pa po argumenta zotit vet me çka i ka pa po? me dije as dhe sola më thon kur a thot Allah xhellahu te thot u lamma raa burhan rabbi po se i ka pa po argumente zotit vet u largu besa dietor kan thon se si Yusuf e son t'fal argumente ka pa po se ju shmang ksoj provat e dunjas kan thon disa dietor i është fash Jakubi asën përpara pas po se ka pa po Jakubin i ka marr s'ka të vëshirë sakt apo thon Se është faqë kur gjëheq, asë gjeneti, asë gjenemi, asë japupi, po janë aktivizu diturit që a i kështë i përallon gjenë le huala. Dhe me këtë dije ka pre vendimin, ka mja majtë, me këtë aspekt. Për këtë arsy e dhe, do të tëtë ka qenë rezistent në situatë atë të, të dështira, me qëka? Me dhja, përndaj diturit i bën njerëzit që t'jenë rezistent dhe jurës të ditur njerëzit. Nuk i shenë për shambull që lakmojnë, vrapon du mohabetit kryesor i kanë për duniar si me morr ose fatkeqësisht edhe bën edhe pastaj leps në dyrt e njëre caktuar që të shtojnë nga duniari aty neksmerat gjitha këto nuk janë shenja të mira tani njëri të diës fatkeqësisht apo po një që është rezistent nuk i bën përsëri kjo botë nuk lakmon pasoj nuk e ka në agjent do të shtimin e saj por e ka devshmërinë dhe dijen në saaj çka i vjen pa lakmi është furnizim i Allah xhalla wala e di e se këtu mund të mosh me koni sigurt. Këtu mund të mosh me koni sigurt për më marr, nga se reale është, do të thot ë kështu ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shikoni përshëndetuar dietar të hershëm. Që ditësht çfarë rezidencë kanë bën ndaj dhunjasata. Imam Abu Hanife rahimuhullah. Do të thot Imam Abu Hanife rahimuhullah, si mos mëqin këy dietar që muslimani e kërru në di kë rrugën e tij. Çysh ki mundsimi a kontestu këtë njeri të qenë dietar Kur shikajnë këtë pikë vetëm Më stazën për pikë atjera Në atë ku u dheci i, i muslimanove Halifeja I ka ofru një post Nga postët më të ndershme Që nuk i takojnë askujt për po sulemave Atë për po sulemave të mëren Mirë për e ka post frikën e ndikimit Dhe presionit imam Buharifah Që tjetë gjukatës supram Dhe tjetë mbi gjithë gjukatës të atë shtetë Më i modhe Karafuzu Ka insistu halifja, ka refuzu, ka insistu halifja, adikur, kjo refuzim ka fillu me e bezdis halifën. Adikaj, unë qërë, nuk pranon në bërgë ka me të shli. Sëpa Allah, nërë, njërë s'kun, do më unë djetë, ka njërë ke shpërdorimet ose punë tjera që njërë, mirë, po me thonë dikujtë, po dho po zitë, zdu po zitë, njërë nuk beson se ka ndonë dhe një herapta. E ka refuzu imam e bo hanifja, po zitën e ma dhe në shtetë, dhe ka Dhe si kërë që dhe një ka vdekë Rahimullah më bërgë Imam Bahanifa Rahimullah ka shkuë për këtë punë E të tjetë, Imam Mahmete Rahimullah Një është dhe në mundësia që tjetë zotënija i djetarëve këtë mirë po Ska pranohë për balë një, një shkele të rëndë Që realisht në nënkuptën dhevimin e njërë e njërë e pastaj me Me mërë dhe dhënjas nga anë e ti E qysh për së me mungë këtë njërë i pravë E që e ka të shumë praktikisht Sa dunjaja nuk ka ndikim Në vendimet e ti Lekmia pasë sojbote Nuk ka ndikim në djen e ti Dituria e ti dhe dunjaja janë të ndara A i me dituri e menajan Dunjajnë, një e kunder ta Nëse gjunet i kumë kësi njeri Po ma mire me i një këtë vdekurit Sa ta e njën rahat për dunjas Dje se këta e në lemat Këta e njës e djes Këta e në ta që duhet Rahat të imbështetimi në përgjigjet në mësime që na japin lidhje me atë që ka thënë Allahu xhallahu ole dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam. Gjërat ndryshojnë nga shëna tjera, nuk është shën vendimtare kjo, por është ndihmëse. Do të thotë kur janë të tërrat, kjo baje dje fuqizon. Po mos me kum të tërrat, kjo s'është fort më rëndësishme. Cilla është ajo? Një është dijes që janë të devotshëm, janë të sinqertë, u bëjnë zgjidhë njerëz me dijen e tyre, nuk u lakmojnë njerëzot dunian. Por njerëzë u e lakmojat u, u e dijen, ku është pas kujtë kanë gojtë? Gjithë mund kanë gojtë njerët pas ulemove. Nështë ata që kanë gojtë, e kanë lonë dijen, e kanë vrapu pas të tjerve, nuk përmeren fortë në përlibra. Nuk kjo dijen të fortë e amnë janëtë. Këta njerëzë me këtu sielë e me këtu vepra, kam përë që me i dashë shumitë sa njerëzë atëm prodhaje është atë njerëz të diës grumbullon shumë njerëz shkojnë masun shumë njerëz i duhen shumë njerëz dhe kur bëjë kurse si kan po kurse kanë me ta për shemb a nuk e dojmë na Imam Buhari rahimullah Imam Shafi rahimullah a nuk e dojmë Imam Ahmeda po çu është të ke dojmë i duhem më shumë se familjarët ton po se ku e ke pa të ke net me ta s'kam çmënat me ta kanë ri për tonë na po ja shojmë fund të ditën aftën prandaj shikoj subhanallahu sap sap pora ose sa rgat Me popordore bo Khalifa Rahimullah me dashnë njerëz, a kish me arrit? Wallahi billahi as 1%. Të këtij respekti e kësaj dashnie që ka sot atë. S'kish mund të kur më arrit. Me çka i ka i ka bu kur njerëz për vete me dije, me sinqeritet dhe me dëshmëriat. Pra kurësha që njerëzit të përmanen në të mirë e dojnë, madje as të kan po kan përfituar, kan po hajrin, kan buzgjite për trimet të tyna, diës se çkjo është që Allah e ka përzgjidhur. Se nuk lën Allahu gjithë dora që njeriu ku godet me shkumë ku me kon mashtrues. Ku me kon ku është i shkurt, pak po demaskohet. S'ka çara. Nga se Allahu i ruan njerëzit, i ruan op të tij, që dikush më i mashtun në emër të festij apo. Se lan gat kët punën atë. Mund me kon të shkurt, sprrove këtë radh, mirë po nuk shkon gat demaskohet atë. Ndërsa saka ne tule mot, kanë të u gjerë 10 vjet, 70 vjet, 80. Edhe as një incident, gabimet janë normal, normal një gabime. Mi po nuk janë as në natyrë që e rënuin e rrënojnë besimin e njerës për baltynë, i ka ndohë është të fërë Përndethe me një rast, <coughs> ka thonë Imam Ahmed Rahimullah Diso njerë dhe që jënë shqit fatkecësht, jënë shqit për interesat caktum të kësej bote ju ka thonë, bejnë e na o bejnë e kumë, jëmullë gjënajës Ka në ditën kur këna medek, ku kën unë edhe ti këna me po, ku shukon haka pëtan Ndikujt i, i ka shku ju si edhe me marrë kanvoros dikon e dikujt njerëpit të ndonjve s'kan qur as kohën as kan qur situatën absolutisht kan vrapu kjo dashujë njerëzve me çka e ka fituar ata thash kë nuk osht kriteri vetëm tash me shikuar një ja, ky është ndims po i pat njëri këto parat ky bajagi është një një tregues do thotë i vërtetë dhe i drejtë se filoni do thotë njerëz çka ju ka njerëzve pas dijes andaj nëse ju kap njerëzve dijen dhe pa shkak teksoj dië njerëz po e duijn, realisht kjo është ne shanse, është nga ata njerëz që ne duhet t'i mirë respekt për talent. Elhamdullah kur nuk kaçiën kjo dunia pa të kthillat. Dikur ka pas më shumë, dikur më pak, por kur që dunes kaçiën pa të kthillat. Edhe sot ka dietar që ne uadimë amrin, kurse si që na po, noi na tash që por që nuk mundsi më i po, ndosha mendon një shkputje të caktuar më ne për ne për internet takë Murat, e pa ti asnjë as e ke pa skorxo, po to të zamr as po ona. Po diova më or këd një njeri me fort këqë për to, s'mundesh më urretë o Allah. Me çka të kam u përvetë o Allah? Me dy trifjale këgu, çka kënguti për ti, çka ke po te? Ë duo o Allah, e du. E ç'kjo jap me kuptu se ç'kjo dashuri, do të thotë që është fthëllur një zamr në zamrën tënde për ball një që as nuk ka një as skorxo, jap me kuptu se o, është njëri diës janë atë. Se veç me dhije mundet që është me e përfitur i kanë, me kurët të të të të të të të të të të. Me, me asë një senë këtë botë nuk mundesh me e fitu respektin dhe dashnin e dikujtë, si kurës e fitar me dhije, në mundesh atë. Pra ndaj, kjo është një shenjë, gjithashtë të e sinqertë. Gjithashtë të, të nërëzër për shenjëve që ulematika përmanë është edhe që të ketë histori të edukimit para njerëzëve të dhijes atë kam sutë filon e katakufilonin e kavet filonin e ka i karok dia filoni filan fisteku jo që nuk e diën hojallard po as emnë sa dim ç'kafton e bufiloni na jo që sa dim hojallon e ka po ktinjer s'ka dim emnë kush e shtop dot në një ndër siklet kti me dil kush e amni kti javën ç'ka mundsi me koni një diës kjo s'ka mundsi ollop nuk ka mundsi afto njerëz njerëz diës u diet emnë mbi amni e priordh e ditlindja s'ka msheft ata ata që ndal sot me shpellave Njerëzit kanë diën kur janë, ku kanë qenë, ku kanë shkuar, me kon kanajt e kanë kanë vetë kështu me radhë. Prandaj, sikur të ka thonë Ibn Abbasit, "Semulana rijalukum." Kur ka për, kur, kur ka debatu me xhavorexhet, kur ka debatu me disa prej fraksionit e devijuara në atko ju ka thonë fjalë. Ne i përmendni po burrat i u, ku ke mësutë? Po unë ti ku ke mordhi këtë dia? Kurkun. Jo për libra, jo libra janë tjetër gjoldi kanë atëpo nië tonë në një diës. Në herë. Kjo shajse a është një ditë apo nuk është një diës? Do thotë, ka mbsu dhe ka kalu në përdorte dietore. Dikush më pak, dikush më shumë mirë, po, realisht ka pasur rastin me i polë më të. Përpara kjo ka qenë një më e pakontestueshme absolutisht sot e ka zënësu në masë të madhe shkollimi këtë do të thot, nuk është sikurse përpara xhamia, por megjithatë edhe sot ka mund si një lëkras qollimit, me utakun me dietare, me utakun me një dietese, me u, u, u konsultuar me ta, me marë e kanë referenc ku veti ollu kur të më don përgjigje. Këngënti. Kjo është bajakini tregues se kush kujt ka rënjet e veta. Nikush sikon rondos 10 centë ato. Me herë funin e ka të njëj gjallmës ti ska atë raton. Problema është kjo. Problema është apo? Po ti vatra njët në kësaj bote për shemb me kontuzion di koshni një, një mjek Allahut, ky s'kamsu kërkon po që i ia ja qillon shpesh këtu. Jo, kë i ia qillon për vete Allahut. Unë s'kam s'kam besim, fletomën më mohi këtu. Jo diçka më shumë. Gripin zgjoj me katuçi jam smut. Sa problemi është top. Ama kurika to kamsu këtu në këtë institutetë, këto trajnime kanë qenë, këtu kanë qenë të ky njeri mjek i madh ka ka ka su, ka msua, ka specializuar në këtë për shkakun di kund klinik të njëjë evropiane ekstrup... këtu A... këtu veç dush me thonë, që të për më thon çdo po më dhënë tash për çfarë po tat dallan prandaj shikoj kënde ka ko në senat kënde ka ko zinxhirit kënde ka ko burrat që ata i vënë ata i ngon ku je ti ku i kërroj ti vëllai në bosë edinse nëse skuajo punë tijnë po ti tani kalonte bëja të cëja, i të caje ti gjithësh di konçi ka do unë më qetosë do rroj pak më thellë ai ka shkëvë kush e mësh Dhe kriteri tjetër i fundit mos më zgjat për shkak se kem do realisht se si na jalon temën e dersit të edukata. Apo ë, shenjë tjetër që është më rëndësish është se njerëz të dijes lënë ngjurm. Lënë ngjurm. Lënë ngjurm të dijes. Por ndonjëri dijes, mashallah, shumë ka ditë, por kur ders ska marrë. Ja, ders së ndjontai. As libër s'ka shku, as vetfosa ka dhon, as më njerë s'ka net. Më di çka bvoj me dije? A më shumë i di se më konë di, me, ku mund? Doj po na me keq, po do të më kona e dije me kushta. Kushta e di. A mund të më shkoj diku në vend në botë e mos më gjetë diturinë e për shembull katër imamëve që po flasin për ta që këta për shembull, kta po i marrim shembull, me shumë të tjerë, s'mosh më shkollon. Kjo është pa mundësim. Kjo është pa mundësim. Prandaj qysh nuk është njëri dije sfiloni kur gjyysa e botës realisht udhzohet të mësonë e me, me të mësimet e tij? Me qka? E diqka ka pasu ju ka dhonë Pra ndaj njerështë e dije si janë prezent Nuk janë abstrakt Jamë jam konkret Konkret janë punët e tyna Konkret janë qëndrimet e tyne Konkret janë shkrimet e tyne Konkret janë ligjerimet e tyne Konkret janë mësime Konkret prezentashtë Nuk është abstrakt Nuk është, nuk është. Nuk një kur që nuk djetë ku shashtë Im shtë Që nuk djetë Ja Allah djetë Pra ndaj të në rëzër Nëso njerështë ka njerë punojnë me një farloj, me një farloj fshëhëcije për me të regur se kjo bajak interesant njëri nuk banë që të kusht me njoftë, si të që shtut, së në duhet apë, nuk në duhet apë, nuk në duhet. Ne ju në duhet dikush si pejgamberisëm, katërde djetë e njoft. ka njoftë, këne ka babë, këne ka nënë, këne ka aqë, o silë që sajt e kam po, kashkane, që të ju me taurrite po, e kam po, katërde djetë e njoftë mirë lapë, dini kush është po, ta ësht Ka mujtë Allah gjelë leura me qugë pejgamberin në nënë Me rritë dikon, dikon ku mësë mirë Asë mësë me hekaj, atë i përuri, asë mërë kurgjë, asë mësë më botë të lashe Në shketinë atë, asë mësë me rogë zhegu Me rritë dikon mirë, me ushë që mirë E mësë katërë dhëtë me prunë meke Me artë që kënjëri, ja o ka që dhëtë Ku shë kënjëri? E po, që ka bukë i ditash, ku me dit na pejgamber kë Së ka kësta po da udhhecin halife qe i thon se kan dit devon kush ashta do. Pasysh doget ajo. I mshaft ne per shpellat. Si anksu tu thas te musliman mapt. As munen me kon kshu korr ato. Njerr si buren pjetju ne injoj ato. Shihen punt ku ka kum ka ka shku ca kalon gjurm. Ndaj njerëz e dijes kan gjurm vëllën e prekshëm, janë konkret, janë pimish i pijoku, smun karesh ku ne vizituoj na, janë disponum ka rrinë me ta. Ço tyen Po njerit ka po shumë di ama durum ska lënë. Mos e ngushton njerin se po durum mos e lëpni. Diën lipani ama. Ku më jdon, ja ku më ja gjetna dija? Ku më lipna diën e ti? So ne jon kërkon atë. Këta kanë shkuar historia këta. Në sa kush kalon gjum çajumet ata. Çajumet. Prandaj sikurse ka dhënë pojetë një nga pojet arab diktatorët edhe kur vdesni an të gjallë. Valla na flasin për Buharisin apo s'kojshi jepën. Ti aty Buhari ora himo, si me kon gjallë? Du se studej kapën. Transmeto në Buhari, edhe të tjerë muslimanë. Ka thonë filan fis, ka si më ku ngjall. Ka dënia se kanë harruar filonin se ka harruar se jo ngjall bella. Po s'rani shka prezencë konkrete në jet, as bin ka hajkura, ba, të bin udhka aj korra. Ta një është e diës, janë një se Allah kanë jur, në kat çka është gjondikun, kanë në prezencë. Dikush udhzu Kur e kemë zund amazën, pi fillon dhe më. Shë ka ndikon të të jetër, esha, një pro remainë kanë po, ku që e më ka se të filloni? Shë ka ndikon e gjeni liber, shë ka ndikon... Që kanë prezencë këta e njerëve djez, që kanë prezencë në mesë njerëzve. Nuk jenë lërkë tyune, jenë afor tyune. Përkëmberë të Allah të ka qenë prezencë me njerëzve, të ka qenë lërkë tyune. Ndë këtu e ndyshe shane të nd TikTokë, që real për veten e juaj. Tash prapë nuk janë kritika, do ju më qumë thon, më quhin televizor filmin festivikun, çka ja çka s'ka ka. Ndër ka ndën. Jo, jo, kësaj aftë. Ne nuk na tatakon me vlerësuas me çdo tjetër. Për ty, ti e ke nisur, po dyni mëk. Lëpë për veten. Kur të djosh, alhamdulillah, unë mburahat për veten. Tjetër, nëse ata kanë gjetë diku tjetër, ndonjë çdo kush që të bëhet radh për veten ti. e tij. Veçse të të denë çdo kush se para çka ka përzi, komëdhun llogari para Allah e pse filon atë e pse fisiko pse pse s'bëj kjo kjo bëj kjo me ditë ti pse i thosh Allah pse ke zgjedhë të të ha që ata me ditë ti vetë që ti jesh do të thot rahat për llogarinë para Allahs jlora kaq veç për ty jo për të tjerë dhe mund të kalojmë tash tek baza e dersit edukata dhe misioni me dietarë nëse e kuptum vlerën e dhe kuptum ç'i duk këtaj Djetari, me, këto, me këto përshime që i bënë e diri më tani, të ndërëlozër pike e parë, edukate e parë ndaj ulemave në njerëzve dijes është t'i dojmë dhe t'i përkrahim. Me i dashtë, nga se dëshuria e njerëzve dijes është i badet. Dëshuria ndaj njerëzve dijes të afrën të kalla u gjellë e gjire alimund. është i badet, si me falë dure qatë të namaz, ose me agjeru, me donë sadaka, qashtu, është i badet me e dashtë një njeri që Pse veton filonin? Pse po ja shoh harën valla. Dashuria jote ndaj ti, pse po përfiton prej tirot ibadat Allah. Sa so më shumë danc shtot ibadeti, sa so më gjatë të don, çaq më gjatë vazhdon ibadeti. Ktu s'ka selam pas dekës atë. I fal dy rechati jap selam aleikum. Ulemat si japim selam kor për ta. Te sot janë me kët titull, dhe sot janë me kët respekt, i dojmë gjithë debit takojm Allahu Xhallahu ora, atje japim selam e i hyjm xhenetat. Prandaj duke filluar pe ashabet e pe pejgamberit alayhi sallam e pastaj me rrota tjetër i dujm me dashur e Abubekrit as-savab është obligim dhe për kët Allahu ka mëdashur bly me dashur Omerin radiallahu anhu me dashur Osman radiallahu anhu me dashur Aliun radiallahu anhu këtë sahabe të tjerë me dashur Imam e Buhanifut me dashur Imam Shafiun me dashur Imam Malikun me dashur Imam Ahmedit rahimahullahu tjetjë Allah më shëroft me i dashur ta njerëz isht ibadat dhe kem obligim me me dashur dhe me i përkrah. Nëse për shembull dikush i nënçmend dikur flet keq për ta, dikush i përbuz ose nëse janë gjallë rrezikojnë nga diçka caktuar, përkrahja me tëra që ke mundësi ke obligim. Qase përkrohen ndaj këtyre njerëzve, nuk është përkrohen ndaj individit, por përkrohen ndaj dijeve. Është përkrohen ndaj ilmit që ajo ka. Për këtë arsye edhe banorët e banor Medinës kur e stresuan pejgamberin saher, nuk e stresuan vetëm individin Se si individ është rahat bëje e kënë make-up të. Por e strehuan një misjon, ata e strehuan një dhije, që njështë e ja ponë horin, ata e përkrahën, pejgamberin së së lepë, dhe si pasoj kësaj përkrahën ja, e mërn emën, e në sarë. Kur s'ju shlujët emën, din kjembet të ven, e në sarë. A e kohë e në sarë mosurje plaët, ka gjdo njëri që e përka dykon është e në sarë, ama në derën e k Po më thon dikush ensarët e, e pejgamberit sa kush kanë këta bra? Ja, ai din shaşheqare sh këtë, dunia din kush ensar. Pse? E, e kanë për krah pejgamberin alayhisun salatu sallam. E kanë probleme çka kanë poshtë? Që tuaj çit trull e kim, çka është i njëj vetë. Që të shpia e kim, çë çë ta shpirtë e kim, çë ta jemna. Na me çto munë më të mbrojt. Më shumë as ka kërku nga ata pejgamberi alayhisun salatu sallam. A ne edukat, nuk është terbi, por është nuk është edukat që njëri me urrejt njëzë diësata. Na u të këtë. Nukradukot, nukradukot detyra që njëri për shkakun ka mundësi më i përkasi për krotë. Allah i gëzon, i kon punë të miun. Jo, për diën, për për kranin e ditës duhet me qenë gjithmonë i gatshëm. Kjo është prioritet joni që e kemi një tendën tonë të përditshme në udhimin tonë të, të Allahut te barekute. Prandaj Imam al-Tahawi rahimullah naqodërta deklaratës së tij ku flet për besimin e muslimanit, çu duhet të muslimani besojë në kat Në këtë deklarat të këti besime e ka futë këtë tim Thatë imam Tahajur Rahimullah Dhe të të të djetartë e hershëm Qovët i nga sahabët, tabenit, apo ata që ardhën pas dyna Nga njerështë e mirë, u ahëllul fiqi u nadar Ata që ishin dhe të të të të njerështë pa isur me djetë e thelë dhe të shëndosh La judhë kerune illa bilgjemil Nuk banë me i përmendu që pas me të mirë Ka pas në ilshem, në i gabim eto bulot ndaj përmenime të, të mira kjo është dukat thotë në moment dhëkarum besuin kush i përmend ndryshe nga kjo me të keqe fa huwa la ghayri sabil nuk është në rrugën e të vënjera në N -n -n -n -n -n -n drejt mashallah i udhëzuon filonin i udhëzuon pasus i sunetet ama ulemat kërdi bona kjo s'ka mundsi me kom kjo nga ulemat për hirrë kanë fut kët rregull në librat e librat e besimit gjithashtu të ndërvazën nga Edukatën dhe ulimovë është Respekt në ty dhe edukat në ty në përton Edukat në gjitha njërat Edukat kër e vetë Edukat kër mërë për ti Në qështë e trasis me kondë Në mësimë ose me patë dy kunë për para Me pas kujtes, për shambull Shikane pejganberës Kër ka arë Gjibrili Ka arë në formë të mësuset apo, Si ka nejtë para ti pejganberës A i ka shtrek omët Edhe mi pa shtrek omë Pejganberës në para Gjibrilit Ka pozitë e A ka, ka, ka, ka pozit? Ka pozit? Po qësht ka najtë allo? Ka najtë ndygujt Para Gjibrilith Nesë karë me amsu Ka thonë Etakum juallimukum dinekum Qëkjoj me amsu fejnë apëtëm A është mësus? Kadha allo pa ka pëtëm Përndaj dhe do dhatë Gjith mund djetarët e ka msu Përndaj ka thonë Ibn Bariko Rahimullallah Te allem në l-edebe Qabdhe l-ilm Na mësënin për para Edebin për ulemove Para, para dhjes Ne qës S'nërdhje so, bëdi ti apo? Shtran kom, unë kam ne gada në, në laut. E çon zonën vërtet? Për shembull ose ose formulimi i pyetjes, nuk e dia atëna të korrëm mezu punë kshave ti apo. Sa shkë edukat shtatë. Besoj që e ke lexuar, besoj që ti e din atë. Po kjo është mendim i mirë. Ose mënyra të tjera. Andaj ka forma të shumta që nuk do mundohet top mirë po. Respekt. Kujdes. Nga se nuk kë të bëj me person fizik, por kë të bëj me një bardh të një dije që është e shëndet për ty. Prandaj për një për të kësaj shëndetëria, respektoje bardhsin e saj, respektoje. Vëndror njerëz të dijes i bojnë me like-at. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Çka ky hadith është madhështor? Wallahi mos më pas asnjë hadith që na stimulon për dije pozitive më mjaftuar më sot." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men sel lekë tariqan" Ilmen, bi ila Kush e merë një rrug? Kush e merë një rrug? Me kërku dhije E barja rrugës është Do të thotë Pekës pije i ardhe në gjemi Tje ke njëk një rrugë për dhije Këtë rrugë që ke njëk marrë dhe këto Thotë Allah o gjëllë ura Me këtë rrugë që që që të hapa që ke kaluë Me që ka ke ardhe Me që ta këma ta lehcu Allah ome shku në gjënet avta Do të thotë Ti me ardhjen tënde, të ndë, të dhja Ti a ke lecu vetës shumë Nuk e din sa a ke lecu vetës shumë Më shku në gjënetëm Pasaj ka thonë O inë në melaikete Le të dhe u e gjënihët e halitali bil ilmi Ridhan bima jesna Ka thonë të peganberi sësërëm Dhe melaiket ishtrin krahët Që mbito të shkel kërkusi ditë rris Të kna qëra ma që ka bëna e apëtër Jo, s'kanë qare Me knaqësie përnë këtë pun Adin kush po shkel Në këtë thjesht çepun apo ato ato që Allah i ka begatuar me këtë duhet me zgjuar respekt dhe nder, gase respekti u nga respekt njerëzve të dijes që ngata mësojmë dhe përfitojmë në këtë respekt për ta personal. Por është respekt që ko të bëjmë atë çata e bartit, me misionin dhe mësimin dhe ato që na përtojmë tyna. Ku është do, qofë në ta, dhe qëka do që pëtyna, të quofmë ata dhe çka do të mësojmë betyna? Obligimi tim është të sërnozgodasoj. Mësose ajo që të ka mësuar, do të thotë sikurse ka thënë nga diatorët e tashëm. Kush ma mësën men allemin i harfen sërtu lehu abdën Kallon kush ma mësën një shkërojnë, unë jam rabi ti Jonë kuptim të adhurimit, po rabi bën qëkaj të zëtë njëja I shërbeni bën, kush li odhë të adhëm, pëse ma kamësu një harf Po ma të kamësu një fjallë, ose një fjalli Ndo është ta, qaj e i fjalli që të kamësu, me që të allahu të i falgjënat Me që të allahu bo sebeb të karu të allahu për shreveve të Bajnë të mundu me për një spa ku t'jemi të, të, të ndërgjecëm për balë një rëdijes Jo që t'ua pagujmë djenë që kënë e marë, s'u ne pagujmë këtë kur A monshë mi a pagu për e kamerit dhe sa Më dhënë një rrëzullat, që që ka që pare mërët, a i në barabartë Kur s'u ne pagujmë të, këtë du njërë mi a dhonë, kur Ti prindë të vla, të, s'u ne pagujmë kur e vëllapët Që t'ka në ushqy me buke me uja Ajët Kamsu është prindi i dyt. Mësuesi është prindi i dyt. Prindtë ushqejn, tumsuen sa din, por mësuesi më jetës ta jap, mësuesi sot apo. Pandaj respekti ndaj mësuesit është respekt ndaj prindërve. Për këtë arsye atë kujdes me zërin, kujdes me sjelljen, kujdes, gazetia pa Allahu baraqat. Mos e kupton kur nuk nçmim as për buzje, apo kupton se që shtu Allahu xhalla at ngrit. Vallahi kush e respekton dijet, kush e respekton njerëz te dijes, Allahu xhalla kam i ngritur. Gase që kë shtu Ju sto i kanë qenë sa lodhjeve përpara. Me Xhangrit apo Bubakeri. Ka thonë ha të me pasrijo, rahimeullah. Ka thonë ka pas tek sahabët njerëz që kanë bë pun më tepër se Bubakeri. Koptim na mos kanë fënë sa më shumë na file, kanë gjurë më shumë. Me pas Bubaker Bubaker, për çka Bubakeri? Për çka? Për çka se do thotë enderoy maksimalisht me keç ka pat? Pejgamberin alayhis salam deri më çaburi, edukata që e kishte ishte i barabartë moshë, un po them prap, me respektu iriut vjetrën, kanë kuptim. E po, me respektu shuku shukën, barabartë mosh, sikurse Ebubakeri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë më qenë ky njerë i realisht kështë edukat posaçme për balla ditë që mësonte pëtë. Eksti më rad pas ata që janë të dijes. Gjithashtu nga respekti ndaj ulemove të nderuara, është me i put ata. Me i put edhe më u kthytë ata, me i pas referencë. Në kohë respekt ndevlemova, për shkakun on na i duim dietar ndabojmë, e kur yon puna i dërhom vetë ç'u duim na vetëm. Jo olla, do kë ka respekt. Respektosh me vetë. Me respektosh me vetë. Respektu më u kthytë kaj. Në ndërm ndaj ti obligim edukat me ulemata është me i përdor për çka janë. Për shembull, nëse unë çoj se këto është një njerë dijes A është fizikisht, a është me liberët vetë, a me përgjit vetë, a është me udekaj, po kalonë dhije, a është qëtu, nga tije. Ti po kalonë kësajt, apo, edhe realisht po thuj se nuk është heq prezant. Dërso ati ku e njës ti veçkyti me të kalzuop të. E ku për shka në ti, e gjoj e vez dikën udhës dikën. Po që e ku, ku për qitë punë qëtu, pëse e ka qitë allonë në rukët, po me të kalzuop ti ka me shku. Mos përdorimi dietore praçja, atën kompetent, as në çmim ti nuk. As në çmim? As për buzje. Nuk është edukat me njerëz të dijes, ata tëna dije kanë edhe nga janë as kallim. A nda të diçysh? S'ka ja bën të diçysh. Duhet, Duhet më e pyt. Do më kyti tek ai nga sallallat thot fest, elu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Pyetni ata ç'din për pra ato ç'ju nuk dini shumë vërtetë Allah. Ç'më vërtetë. Prandaj respekt dhe ulemava është Shajnë se na i dojmë djetarë të është, se na i pysim. I është i ku se disa njerës bëjnë vëmarrën vendimet mëja, vëprimet mëja, madje në emërë të adurimeve të saktuara, e këne ki vetë, po shki që me vetë, shki që me vetë, nuk e dhja kënë herë kur shki që me vetë. Nga se ja është shpole i vinë njërit pe Allahota zë gjelë, ja e kamësut i kënë, nuk ka tretë në vla, nuk ka tretë në vla në ndaj shpalles ka mos pet nuk kush me ka kry kjo pun nuk kry me muhammed naza po e çau me tash me pyet njerëdis pyetë vllaftën ka marr vendime të mëaje në jetë vet kanë kë vietë vllabo s'ki çamë vetë specha ju on specha allah më kanë më ditë me kë ka dhua vllaftë ose sikur se kanë ceknit në bashëtorë ose në biznes ose vendime të natë i marrin njerëz vetë që të sesh njerëz në kësaj votë kanë kë vietë allah Mos respektin dhe i djetarve Manivestohet duke mos i pytur duke mos i konsultuar Nësa aj që nuk i pytë djetarët, nuk i konsultuar njështë dhijes Ta din se, se shpejti është Se shpejti është Ramja ti Goditja ti Nuk e dim ku komu për plasë Sdim Si kurse ka thënë djetarët Aj që i shmange djetarëve Veç prit në që farë lëgjine për plasët Prit ashtë ku ka përfundu dikun A ka shkuën kët eksremitet, a ka shkuën ato atje, a e ka lënë kët punë. A diçka vesh dikun për pleu, sprit e dikon. Gjasë nuk është në dorë të njerëzve që i kanë frejt. Prandaj edukoat më mësoh me vetë Allahu. Pyty. Pyty duhet të dush me jetë, dikon më shto duhet me kon dikon, duhet një Allahu që ka husanen. Mos kuftai qytetin ton skogane mëra, shko diku, vesh dikon vetë. Dikon që i ka çdo këtyre, që i cekë kamajrat. S'është Së mësi, nuk fkash. Ju diet korta, nuk kër, i shpeles, është i shpellës, por është 100 diet, çu ky filologistikun jo një njerëz ata. Gjithashtu pe, ë edukatës me ulemat është të ndëruazën timet të, time të kujdesshëm mos u flasim kaq për ta. Në qoftë se pergojimi i muslimanit është si me ngren mishin e tij të vdekur, e dihet se te ulemat është halama e modafa. Do të mirësi tunë edhe si i vdekur po edhe i lumburta ekstra si kusht e kaqoni me jasakirahihimullah luhum ulama e masmuma mishi ulama vërt i, i, i helmu kush s'kan dua dikush që ka hungur atmet e sudeka pamundshta pa në kodek fizike kështu dikush do të filon gjallët i ka dekë exam rat i ka dek, dek gjallënia e besimit i ka vdek do të subhanallahu kush është marr me dietar me hoxhallar kush ka fol keq ndaj ndjer diës ta din se në çës nuk është pendu denin më i vogël kë duni është me dek exam rat tingë but dat snega dekar katrotiniko ralësh munohet me zor po nuk ka vdekje më shpejt të gjalrisë zërmës në kuptim të besimit çes sa me fol këç për 20 ditë son. Vëlla unë nuk e di për ndem, ai e di më mirë. Çikash, kushem më shëmbos. Ëmë jo filoni shik këtu, jo me këta, jo ai karshit këtu, jo ai skambu. Çkën këtu ku shi je ti a unë aj, kush je kush je namë me më, kush je o bab. Pse e futin vetë në të të na me fol për të punjë që He narado Allah. Subhanallahu alema përpara kanë thonë. Kan thonë ka thon, Rebi ibn Khuthaym, rahimuhullahu. Ka punëshë do njerz që kanë fol në fetë Allah, të Allahut pa dije, kanë fol problemat, për ta kapos. Atë punëshë do njerz, wallahi e meritojnë me qenë burg më shumë se kriminalt apo. Po krimin që bën këta se kanë bota tjetër Allahu. A ka krim më ma i madh se me i privu njerëz nga burimi i dijes? A ka krim më ma i madh, mos e ngjifelonin? Mos ku më shkon njerzi? Po kanë më shku. Qasjon e përën e një, një internet, nësa një abdo, me liper. Ja, ka kënaqë. Masha Allah të barak Allah për lëkmi, ilmi tje, dëvëshmëria, dukata, shembol. Antaj, këto, këto modelet, këto modelet, po thamë, fatë kjecështë, që përshqetsojnë në, në vritë muslimatë vazhdimishtë, këto janë pikrështë të produara për këtë qëlemë, me i rënu simbolet apëton. Da, kam mision, kam detyrë. Me arzunjer kur s'ka njer dier tani ku ka ndu me vet, s'ka kimë vet, do të kosh për veten. E çat herë baje mirë e, mir, e rahatoj punën apo. Kur gjithkusht ja bën çush don vet, sikurse më thon dikush, para më ndonë priton ka njer kanë mision e Allah, janë në detyrë. Krejt mjekët e këtij vëni me myt. Krejt. A kuranë ky mashton e ky s'dën e ky naton, nuk kanë arsye ai ratën. Tani kur s'mund ku më shkuna, s'ka kimë smu, nuk smush hiç, un garantoj që s'nash kimë ku njet. Po më bë mosh smu, çimë po, po nuk smu, smush kurrë Allah ti nuk kusmo m' ç'e bën. Është kom ditë që smuj. Kësh nuk smuj shkorap. Tash bën çfarë vetë atë. Që shto ç'u dëngjojn këta, kjo kategori, ky grup rebelësh, do të thotë nuk kanë telemision post, mirëzu hoxhallar të dietartë e njerëzve diës që më shkput lidhen mes tyre dhe njerëzve atë në forma të ndryshme, në forma të ndryshme. Caktuar, dikush namën të fyesë, dikush namën të kumbët, dikush namën të aksoj, janë atë të të, të, të, të lëshëm. Misioni është një. Një është e diës se një është për të bëtyna, mos më pas një është lidhje me ta. E kush ka lidhje me dritën një tani? E mojm ka qicilin dorë dit na kolla dora, apo me kush krym ata tani mo, në terë i terr gjithçka që shkon masëre. Se njërt e territ e din se vetë terr ka mundësi me i prezantuar ato që i kanë prezantuar. Po sot ka dritë shije të llapta. Sot ka dritë Marman, prandaj prandaj kurochë qedrit, ke siet kush kuul, kush koash ka po bën kët po shihet. Më bë më ishym që atë fillon Allah ka mëthë. Prandaj nuk bën ti mi pjesë e këtyre misioneve, me vedi ose pa vedi, të rrënimit të 20 ditë të xellarve. Kush do kofshin ata? Gjasë nuk ka hoj që dikush s'ka msupt ditë që ka po, do të s'ka msupt ders, kuran kamsupt ditën e zvot. Kam shumë në namaz diçka, nuk është misioni jonë mërzun njerëz. Duhet milion njerëz radhë të përfitu. Ti për këtia, për ati, jutë, a mëson piktia piati, kjo është puna jote thash. Po lëj njerëz të përfitu, lërshu nga njëra ditë, lër njerëz lërshu. Mos këmi në mision të këtij, s'e shoh kjo punë jon. Prandaj nuk është edukat me dietar, me fol keş për ta. Nuk është, duhet të më fol mirë për ta. Ose më hesht. Gjithashtu pikave të parafundit të të fundit është Pika e para fundit është Gjithë mund të gjem arsjetime Djeto alatë Në një që vëndërur e ka dëshmu Me vjetë e ka dëshmu se Në këtë pikë kështu besënë, kështu e ka qëndrimin Po në situatë caktume nuk ka mujtë me formullu qështë duhet Nuk ka mujtë me e thonë qështë duhet Ose s'ka mujtë mosil qështë duhet Mas të e bëjmë një vepreme dë gjykuas gjy gjy për krejtë Apo Arsjetaj njërë, arsjetaj Noshta ka doshmja buqse po s'kamujt. Noshta gjithmundhje arsye. Nga se shpëtimi njëri dijes, shpëtimi për ty O Allah. Rënimi i tij, rënimi i jot. Për këtë arsye ata diëtorët me lutën kanë kërkuar gjithmund argument apo. Kan kërkuar arsye time. Për një çetër. E ka thonë këtë fund, këtë fjalë, po Allah e mshruft, ka mënuar që ky kë, hadith është i sakt. Po kjo ka qenë kështu. Gjithmundon ka arsye. Ka arsye edhe kur gabon, mundon me gjithë arsye jot. Kjo është nd raport punoj në një mjet tjetër, mos lasse nd raport me me dietarta. Andaj më unohu me që arsye kjo kosërim shumë më të gat, por besoj çdo kusht e ditapur. E ke pa një ven, e ke, e ke në vend e ka e ka ndëjundur i fior, më unohu me arsye të mofta. Kur dikush e mush pikën me një çfarë zotime, tani ti të, të shkash këtu. Amë një herë, dy herë, tre herë, katër ka thon dietar din 70 herë aftë. Ilte mes lehika 71. Besoj se ka thon u le mot kërkoj vëllau tënt 70 të arsye. Mbanë çulemo ata meritonë në dhierë apo në shnë katërrit minimumi ata. Wallahi nuk ka njirin tokë që një 10 herë, një 10 arsyea gjone që mund të merzohen. Gjë arsyeu më نو pse më njiash këmbën në praktik? Porque të rriti fëdone wallah. Ç'i çafan? Po s'ho na çë dha çë 20 dos kafshit tash për një fjalë? Po ka dalën wallah. Ka dal. Pse pirim njerëzën prit me i fjalë? Ç'ka i fëlonë? Ka dalën wallah ata. Ngase ti po hom, jo ata. Ajte këmund për Allahut, e vet, ka arsye në vet, Allahu ka më djiku ju jo atë. Po kush ka hum? Na kemi humbot. Dhe pika e fundit që duhet përmen, të përmend, do të rreth është në lidhje me edukatë, ndaj jetora është t'ua përhapim të mirat. T'ua propojmë të mirat. Që sot për shembull njerëzit çka bojnë, me i përhap, me i propoj, dosana që kanë çaf di kush më dorëto, gjithçka bojnë. Ti çka që bëu? Që njerëzit në familjen tonë Me da është e Bubekri, me nditë ku është atë, me da është omerin, me da është e Bu Hanifa, me da është i Mëm Shafiqë, me da është uremat e mlaj, hëgjallarët, që kej bu, me a prapë mirat? Apo fatë kecështë, fatë kecështë përhopë mëto që i bën njërë një këpi të nëtë. Përhapja të mirëve të ulemave është përhapja e islamet, përhapja të mirëve të hëgjallarëve është përhapja e fjall nga se kush i dën u ka me shkuat u ka me shkuat falë mirë për ta ndihmoju njerëzëm i i dasht ndihmoj njerëzëm i i njoft ndihmoj nga se këtë jo kemë publikim nga se Bekri, e bubekri radiallanu nuk kazë a i skaneve për zëdhënsë a i në gjenet është po ndu nja kush janë zëdhënsë të e bubekrit na e hëllusuneti na që e dojmë e bubekrim na flasë mirë për ta Gjasana dim se për e e njerët, inë harin. Kanë me po e dashën njerit ja shkojn harën. Kanë po harën. A komu si njerëz më dashqë Omerin e thonim ja posherën. Po s'ka mundsi oh Allah. Andajse ua dën njerëzve harën për hapë Omerin radhiyallahu anhu. Fioltë ti më simetë ti prapë, kallzoi njerëz ç'al burri u konë, ç'faru dhëhet ç'konë, po i drejtë ç'konë. Fal për të. Ekstëmerat për të gjithë njerëz të dijes me radh, dilin konës sa ç'më. Qi ibnuse po e njoftë njerëz s'kan çare pa dashrë. Pas e fat ke si ju di le coșum, macchinari de nojme ce punoin, ce njerzit me pas pështypje jo të mira. Të përhapë ndonjë emit të prondë fiole keçe kështu bërat, po tkim edhe na tonun që e përhapim të mirën, i përhapim vlerat e njerzve të mirë, i përhapim emrat e dietarëve tonë, u hapim dinat ynë. Ky doni ka thon kështu. Sa kom si më sot të që, të rëndosë që ato janë të mira, unë po flas kuptim në çmimet. Mir po. Edhi njerëz një këshillë të madhe ka dhënë filant filozofi. A ne korrekisht një dha sfes më atë të fortë ka dhënë Bobakri, njerëzit nuk e dinë apo. Po thujem edhe kallzojnë njerëz afton për suksesin, e për depresionin, e për optimizmin, e për dashurinë, e për faljen, e për mshirën, e për e për, për, për, për shumë tjera. Shumë që ka shumë çka kanë dilematun. Po më bë më midit njerëz çka kanë dilematun, po po nuk nuk dohen për ty në korrë vlapta, po si njohin Saka hojalar ton, kdevani ton, saka kan kontribuu pa kdev. E për këtë kush i njeh vllapo? Fatkeqësi shumë pa qenë zotë. Kan dhën jetë e pasuni e familje, jo ndej për këtë vënë, për këtë lërie për tona, kush i njeh? Kush i din? Pse? Po për pse rasti ne vetë si një fatkeqësi thotën. E gjithë me një ftyrë thotë. Ai ti njohim këtë burr Allah, ti do njezet. Saka jallat me shallas kan qife në xhami prisa thotë. U kanë pri njerët në telash, në sprove, në probleme E kjo është një e dëj, po me dhjetër, me cidra Ka Pa të falu njerët, ka të zajo Më la filoni Ja po alku, ka për allë ku harin që topër Ka gjalla dhe saden hamdulla që mirën me shumë punë mira Sa kërëm ikonë kohën e ty në rahatin e, e ty në Me familë e ty në me gjitha pëse Me kohën në shumën të poplit Dikush i mësën atje, dikush i ullësën atje Dikush i pajëtan atje, dikush në atje pse nuk din kta njerëz Allah ç'do ato. Mos pët me tjerë, na duhet me fol për ta mirë. Na duhet mi prapë mirë aty në Gaseralesh. Kjo është detkota e mbajtjes. Kjo është obligimi që kemi ne tyra. Të edukuar i me atë kur ua përhapim këto të, të, të mira ato. Flaso mirë për ta. Gase s'kena pas pritën kur e kurxhë valla për ato të mira ato. Dhe sa Allahu xhante valla të ndezë një rob e dën kur ai i jëën rob të, të të mirë ato. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajkum kushtuki falendër njerëzit nuk mund ti jetë ndaj Allahut falendërues atë. Andaj falëroj çdo kohë që shum, në rastë të përsëritjes ke pas hypti apo. Po vëndëruar namazet sa që ti e bën lirshëm. Dikush ka pasqur strajt kurt komunizmit atë. Po i ka qendruar, no, ka mësu. Dy talibe, dy treve kamsu. Msheftë, msheftë çish ka mund të kamsu. Në të ty të kamsu, ama msimi ti që ka bëu dikujt ta kamsu sot tema ti di çfarë. Ti e mirënjos, ti përmendim. E jo ti më ata përpara skandit, ata xhellorë s'kan pas shkolla kan dit më shumë se na. Kan qen më devastues se na. Nga se na një 10% më na shtrëngu puna si aty ne kushtet që jush bohum në ato. Po atë komunizëm e ngshtypje, e pa besim, e tortura të vazhdueshme se kanë alkur la ilaha illallah ilah, muhammedur rasulullah. Të tutnjëm, to aprogëca burra ti përhapom emrat e tyne, punët e tyne. Ke çka ka? Qase, kem obligim të teksoj kategori dhe ndaj çdo kujt që ka kontribuat. Por sonde po flosën për njerëz e dijes. Allahu xhallahu na bekatoj me dije. Dallona buftë ti me gjithmonë pran njerëzve të dijes, të atyre që tek Allahu xhallahu wala e njerëz të dijes. Dhe Allahu xhallahu na buftë dreçuar gjithmonë me dinë të hyra, dhe na mundosë qetimi ne nga ata që i dojm, e i përkrahum, e i ndihmojm, e i përhapim të mirë të hyra. Dhe na ruajt Allah xhallahu nga ndonjë fjalë keqe që mund të njollos dashthanë otoritet të hyra ose imazh të hyra, dot jemi dëshmitar të sakrificës msimet të hyra. Najme dëshmitar se atje ku kanë mësuar u kon mirë ku atje ku kanë mësuar mirë kon nëse mësimi më të ku kanë marr ia ja ka poharin ky vend aty mësimi u vapton prandaj të bëhemi dëshmitar të ulemave tont të dietarëve tont se nuk na ka mësuar për azë tjetër pas që kemi të, të dobishëm çime të, të mirë çime të kujdesshëm të, të vëllazëruar të bashkuar të ndihmojm kush u ka mësuar kështu oh xhallah të kanë mësuar këtu dietarët na kanë mësuar këtu ata na e kanë on kët në trashëgimi o a kemi barqë një përhapja të tjilë. Zotë, jëshë problemë për vëmenë dhe për sabrën, e dhirën të kemi në afshëm, Zotë gjëllë ula ju ruatë dhe ju ndryqoftë rrugën e dunjasë me dhija dhe në bashkofë në gjënetin e tjilë. Mësër Allah, më në Muhammed, më në Ali, më sëhamë, më sëllamë, më sëllamë, më sëllamë, më sëllamë, më sëllamë, më sëllamë, më sëllamë, më sëllamë,